Aici Radio Triutas, de Căpolia Moldovei și Bucăvina. Ascultați în continuare Agatistul Sfintei Cruci. Binecuvântate, este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și purureși în vecii vecilor. Slavăție Dumnezeului nostru, slavăție! ce ceresc îngăietorile, Duhul Adăvărului, care pretutindă ne și toată lumea împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorile de viață, vinește să-și în noi și ne curățește prin de toată și mântuiește bunul Sufletul nostru. Sinte Dumnezeule, suntă tare, Sinte fără de noastră, noi, când ești noi. Sinte Dumnezeu Sfinte Sinte tare, Sinte fără de moarte, învești noi pe noi. Sinte Dumnezeu Lei, Sinte tare, Sinte fără de moarte, în pe noi Sfinte Sfinte tare, Sfinte moarte, în pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și fulgul și în vecii vechi pe noi. Prea suntă trei noi pe noi, Doamne, păcatele noastre, stopă-ne ia fără noastre. Sfinte ce strătează și vindecă putințele noastre pentru numele Tău. Doamnele ește, Doamnele ește, Doamne ește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veci vă rămân. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Dumneavoastră, această ființă, ne dă o astăzi și ne arzăm noi greșirile noastre, precum și noi suntem în greșirile noastre. Și nu ne duce pe noi nisipul, ci ne iubește deci olvic la oameni, că atât este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a fiului și a Sfântului Duc, acum și curărea și în vocii lor. Iubiște-ne pe noi, Doamne, iubește-ne pe noi, când ne ne-i noi niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca un stăpâni, noi păcătoși rădăcini, iubește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Purul, și înveci zeciul rană. Doamne, iubește-ne pe noi, că întru Tine am năvășduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pe noi, nici fără fără legile noastre, ci caută și afun ca un milostiv și ne-i pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem pe părul Tău, toți lucruri mâinile Tale și nu pe ochii Și acum și purura și în vecii veci vă rămâne. Ușa milostivirii, deschidă-ne o binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu părim cei ce nu dorim din Tine ci să ne mutinim din plină nevoie, că tu ești mutuirea neamului creștinesc. Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, Slavă Tatării și Fiului și Sfântului Du, și acum și Purora, și în Veci vecii rănilor. Veniți să ne închinăm Upăratului nostru Dumnezeu, Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăcina mea, ascultă cererea mea într-o credincioșie Ta. Auzi-mă încreditatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vine drept în Ta. Vreoșmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, Făcut-mi-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnită Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, a adus în aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la fapt de mâinilor tare m-am gândit. Tinseam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De graba auzi Doamne, ca a slăbit Duhul meu." Nu ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemănă ceea ce se covoară în urmă. să să audă dimineața mila ta, că la tine-mi e răbeștea, arată în calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. scapă de de văjmașii mei, că la tine alături Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, găruiește în viață, într a Ta scoate din meca sufletul meu. de descârpește pe văjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne cărjesc sufletul meu, că eu sunt făbuitări. Slavă Tatrui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veci vără amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeule! Hallelujah, Alleluia, Alleluia. Slavot Simeon, Domestwa, Slavot Domne make it În cu frică crucea ce viață purtătoare și văzând-o că dotră din cioșilor acum far de lumină de tot cu strălucire se stemântează și stau zicând că dânsa unele ca acestea, bucurie pe cinstită cruce păzitoare a lumii Bucură-te, slava Bisericii! Bucură-te, că izbărești să măduiri destulare! Bucură-te, că luminezi marginile lumii! Bucură-te, lemn de viat mirositor și vestierii minunilor! Bucură-te, fericită și de darul de cătoare! Bucură-te că ești, Dumnezeu este așternut picioarelor. bucură -te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, har plin de curată băutură. Bucură-te, tot, al strălucirii cere de sus. Bucură-te prin care se binecuvintează zidirea. Vucurețe prin care este închina zi zi viitorul, Vucurețe Sfântă Cruce, a creștinilor. dum Elena pe sine și în trudorie a zis împăratul cu îndrăjnirie lucru cel prea dorit sufletul tău se arată prea de bucurie pe сърdiile tale totul sfarmă-ți a birui toare pentru tine precum zici că însor Cunoștință, cea necunoscută mai înainte, ca cunoscându-o, A strigat cunoscându către cei ce slujeau, Din sânurile pământului silit vă îngravă, afla și crucea amiodat, Către care, privind cu frică, a zis, Cântând așa, Bucure pe semnul adevăratei bucurii, Bucură-te-i vechiului blestem, bucură te cum pentru zavistie în pământ ascunsă, Bucură-te ceea ce te-a cu stele închipuită, Bucură-te cinstită cruce cu împătrite raze în chipul focului, Bucură-te-i sară te mai înainte, oarecând arătată, bucură-te lumina îngerilor, cea cu alinare inchipuită, bucură-te rana demonilor, cea mult suspinată, bucură-te odor veselitor al cuvântului, bucură-te stingătoarea focului rătăcirii, bucură-te cinstite cruce, Apărătoare a dezmedezuirilor, bucură-te tare, apărătoare a celor ce bine călătoresc, bucură-te Sfântă Cruce, păsitoare a creștinilor. Atunci, spre adevărata încredințare a tuturor, și pe cea fără de glas și moarte, spre viață o asculat, În fricosătoare privire celor ce vor aculege mântuire, când cântă așa, Aliluia! Elena, arma cea neviruită, a alergat către fiul său, iar el s său râsătându Crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, cinstită cruce, vasul luminii, Bucură-te, cinstită cruce, vistierul vieții, Bucură-te, de tătoare, darurilor Duhului, Bucură-te, limanul cel neîndipărat, Al celor ce călătorește mare, bucurăte care pe o Bucură-te, masa, care pe o Hristos, Bucură-te, vidnul cel tainic! Bucură-te că păzești ceturile împăraților! Bucură-te că zrobești capetele balaurilor! Bucură-te, cunoștință a credinței! bucură păzitoare a toată lumea! Bucură-te, cuvântarea lui Dumnezeu către muritor bucură de mijlocirea către Dumnezeu a celor tor. Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor, Întru sine și îndelena, Cu o sârdie a căutat și a aflat crucea, Care în pământ era ascunsă Și pe cer împăratul se arătase, Pe care le o a zis, Aleluia! Soarelui, s să arătat crucea în lume Și toți de luminare umplându-se Și ca și către o stea lergând, O veste aceasta Ca pe o pricinăitoare de bunătăți În mâinele cele spinte Pe care le o au zis Bucure-te raza soarele cele Bucură-te-i mirului celui de Bucură-te chemarea lui Adam și a elei, Bucură-te-o înrârea stăpânitorilor iadurilor, Bucură-te-că năsându-te împreună acum pe noi ne bucură Bucură-te-că închinându-te pe sufletele simțești, Bucură-te, lauda apostolilor, cea în lume propovăduită, Bucură-te, nevoitorilor, cea prea iubită, Bucură-te, cinstite cruce, în strarea evreilor, Bucură-te, lauda credincioșilor, Bucură-te, prin care s-a surpat iadul, Bucură-te, prin care... Ar răcărit arul, duhuri pe Sfântă Croce, păzitoare a creștinilor. Duhuri pe Sfântă Croce, răzuiitare a creștinilor, lemn ce de Dumnezeu daruit, tot, la acoperământul lui acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l, prin să biruim caderele vrăjmașilor și pipăinte pe cel netipăit, cu bucurie să-i cântăm lui, Aliluia! Cer marele Constantin, Arătându-se semnul crucii cu stele, Întru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, S-a stârguit de a descoperit lemnul crucii, Și i-a zis că însuri, ca acestea. bucură marginea Spatului celui negrăit, Bucură-te, poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cela ce-nfrânci taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demări! Bucură-te, ce cere al împărătești oști! Bucură-te, armă biruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te ceea ce dobori sprânceana barbarilor, Bucură-te ceea ce o cărmuiești sufletele oamenilor, Bucură-te izbăvitoarea multor răutăți, Bucură-te găruitoarea multor bunătăți, Bucură-te prin care saltă purtători de Hristos, Bucură-te prin care iudei se tânguiesc, bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor.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 Să ne peste toți din iad, ai luminat ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut și cei ce s a izbăzit de dânsii, acum văzând crucea că încă așa, bucură-te în vierea celor omorâți, bucură-te! Izbăvirea celor ce se tânduie, bucură de deșertarea vispierilor iadului, bucură de câștigarea raiului, bucură că toiază care pe oastă egipteană o aia funda, bucură că iarăși poporul izraeliteam la ea de fapt, bucură de Atul tâlharului mântuire, Bucură-te, fi bine mirositor, A bine credincioșilor mirosire, Bucură-te, trana ce-o plămânzesc ce Duhul, Bucură-te pe cesea pe care oamenii o au luat, Bucură-te, cinstită cruce ușa tainelor, Bucură-te, prin care se revarsă, Cărui ură bucură că sunt te Sfântă cruce, căducutare a creștinilor. Frugitul neam al mântuiei din stricăciune, Te-ai dat lui ca un tăiar, dar Te-ai cunoscut lui și semn Dumnezeie. Pentru aceea s-a strământat cruce cinstită, De tăria ta clintând, aleluia! De demult, a da lege, văzătorului de Dumnezeu, în Sinai. De voie te cruci, s-a peronit de bărbați ce fără de lege și blestemul cel vechi a legii l-a ca puterea cruci, văzându-o tot acum pe câmp Bucură te ridicarea celor căzuți, Bucură-te îndreptarea celor obiți de patimile lumești! Bucură-te înnoirea pândierii lui Hristos! Bucură-te dumnezeiască despătarea monahilor! Bucură-te copac bine înflunzit, sub care s a credincioșii! Bucură-te lemn de proroci crăiți, a pe pământ părit. Bucură-te ajutorul împărăției împotriva răzmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te adresului judecător a răsare, bucură-te a greșitelor o sândire, bucură-te cinstit cruce sprijinirea sărmanilor bucură te cinstită cruce, îmbogățirea săracilor. bucură te Sfântă cruce, păzitoare a creștinilor! Străine de să viețuim, Mintea la cer în o Că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a te Și cu trupul a pătinit, Vrând a-i trage la sine pe cei ce cântă lui, Aliluia! În din înălțime, având-o Dumnezeu singur cuvântul cel mai înainte de viacuri, și născându-se de zece maică, și lumii arătându-se om smerit, și crucea primind, a făcut vin pe cei ce e în felul lui. Bucură de cruce, arma păcii. Bucură-te semnul călătorilor, Bucură-te înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, Bucură-te nebunia și spărâmară celor ce dosădezi, Bucură-te stat nemoritor nemuritor și deviată purtător, Bucură-te floare care a înflorit mântuirea noastră, Bucură-te că pe cele de pe pământ cu cele de sus, Bucură-te că inimile celor de jos, Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, Bucură-te bogăția bunătăților celor înmite,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 A căzut demonilor, Și-a cu tot felul de săgeți într-armată, Și neamul evreilor s-a rușinat, Văzând ei că de către toți cu dor Crucea este închinate, Și că de-a pururea pe tămăduiri Celor ce cântă, Aliluie! Celor de rea credință s-au oprit, fiind zironitele Tu Hristoase, Căci cu adevărat nu se pricep, cum și cruce ai suferit, și de stricăciune ai stătat. Iar noi învierea slăvindu-o cântăm, bucură-te-nățimea înțelepciunii lui Dumnezeu, Bucură-te adâncimea proniei Lui! Bucură-te necunoștința necuvântătorilor burtitor, Bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori! Bucură-te că arăt învierea Lui Hristos! Bucură-te că Lui le înnoiești! Bucură-te ceea ce călcare de porunca celor din Tâi zidit. O ai deslega, bucură-te ceea ce intrările le-ai le deschis. Bucură-te cinstită cruce, cea de tot cei drept cred. Bucură-te aniamurilor celor necredincioase potrivită, bucură-te cinstită cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de a ajutătoare a celor ce se roagă ție. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! Lumea vrând au mântuit! În lumii la dânsa s-a pogorit în de negrăit. Și într un patin crucea a suferit, Și pentru noi pe toate ca noi le primește, Pentru aceea și zbăvindu-ne pe noi, De la tot aude, aleluia! Bine, și dumnezeiesc, ale lumii te înțelegem, O portătoare de viață cruce, Că făcătorul cerului și al pământului, Pe tine dățindu-te, își tine mâinile, Străină auzire și pe tot în afânta, A cânta, bucură-te-nei credințe, Bucură-te, biruința creștinilor, Bucură-te că pe cel gândit la ai înfrânt, Bucură-te că de mâinile lui Iacob mai înainte ți-ai însipuit, Bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, Bucură-te că tu blasurile cele de froroci grăite le-ai împlinit.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 Bucură-te că strigânții înglăsuim, Bucură-te pentru cruce păzitoare a creștinilor. toate se micșorează, vrând a urma mulțime minunile locale, fiindcă, de-ți vom aduce, Sfie, o prea cinstită cruce, mulțime de laude, nimic vred, nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă, dar cântăm, Alinuia! De lumină dătoare cel ce sunt într-un întuneric, se dăruiește crucea aceasta de viață dătoare, că lumina acea nematerniară a primit-o și se Dumnezeu iasă cunoștință pe toți povățuiște și înălțându-se acum pe mintea noastră o nață a cântat acesta. Bucură-te, Luminătorul ce și Celor ce sunt într-un tuneric! Bucură-te, stea care strălucești lumea! Bucură-te, fuge, care orbește ucigașii lui Hristos! Bucură-te, trăsnic, care slăbănogești pe cei necredincioși! Bucură-te că ai strălucit cetele drept măritorilor bucură care că sitit capiștele idolilor, Bucură-te al din cer s-a arătat, Bucură-te al căreia dar, pe vicleșuguri le-ai zbonit, Bucură-te ceea ce însemnezi omorârea trupului, Bucură-te ceea ce omor pornirea patimilor, Bucură-te pe care Hristos s-a răstignit, Bucure-te, care toată lumea s-a mântuit. Bucure-te, Sfântă Cruce, a creștinilor. Voi în Hristos, ada oamenilor, mâinile pe el se întinde și ne toate împreună, le cheamă. Și în părăția cerurilor, o de tuturor, celor ce cu vrănici și cu credință, cântă, cântare, aleluia. în cântarea ta, te lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului, ca pe un sufletit, că pe tine pironin se cu trupul, ceea ce punește peste puterile cele de sus, ne-a simțit, ne-a mărit și ne-a învățat, a zice acesta. Bucură-te pe cruce, arma cea înțelegătoare. Bucură-te, Sfânta privire a Sfinților! Bucură-te, înainte, propovăduirea prorocilor și a greților! Bucură-te, purtătoare de lumină, miesteșugire a Lui Hristos! Bucură-te, frumuseța și cununa drept credincioșilor ocârmuitori! Bucură-te, stăpânirea și întărirea cu vioșilor Bucură-te, pădoaba cea prelăudată adevărului! Bucură-te, începutul ce prea bun al mântuirei! Bucură-te, strălucirea cea luminată a tuturor! Bucură-te, izbonirea garenilor! Bucură-te, făclii luminii cele inestricate! Bucură-te, veselia sufletului meu! Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! o tot cântat pe care a fost răstignit Hristos, cu voi cel mai sfânt decât toți sfinții, primind rugăciunile noastre de toate primejdea pe toți băveștene și de chinurile veșnice scapă pe cei ce cântă lui Dumnezeu. Aliluia, Aliluia, Aliluia! Tot cântatele pe care a fost răstignit cu cuvântul cel mai simplu decât toți simții. Primi rugăciunile noastre, de toate primești, pe tot izbovește și de chinurile vești în ce scată, pe ce cânte lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia! Toți tot pe care a fost răstignit Hristos, cuvântul cel mai scânt decât toți simții, primi rugăciunile noastre, pe toate de-a pe toți izbăvește-ne și de chinurile veșne ce scapă pe cei ce cântă lui Dumnezeu, alilui. din ce în chip nevăzut, înconjură cu frite crucea cea de viață purtătoare, și văzând din credincioșilor acum, har de lumină Cu strălucire se stomântează și stau zicând către Dânsa, punere, ca a chestia. Voi cruce păzitoare a lumii. Bucură-te, slava Bisericii! Bucură-te că izbărești măduiri cu Bucură-te că luminesc marginile lumii! Bucură-te, de viață mirositor și vistieria minunilor! Bucură-te, prea fericită și de darul urătătoare! De Bucură-te că ești Dumnezeu și aștemut picioarele! Bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor, Bucură-te pahar plin de curată băutură, Bucură-te luminător a celei de sus, Bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, Bucură-te prin care este închinat ziditorul, Bucură-te Cruce, să a creștinilor. Bun. Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea ta într-o această zi a răstignirii tale în care ai pătimit și a luat moarte pe cruce pentru păcatele noastre. Că noi suntem cei ce te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelejele noastre cele rele. De aceea ne rugăm bunătății tale celei nemărginite, ca să ne faci și pe noi Părtași Simțelor tale pate, cinstitelor răni și moții tale cele de viață pătătoare, pentru ca să ne îmvrednicim prin darul Tău să câștigăm și noi asemenea fie pentru dragostea Ta, precum Tu, cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururile cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii evrei. De aceea, întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie de astăzi înainte crucea Ta cu deplină plină într Întristarea morții tale să -o, o simțim, precum au simțit-o prea Sfânta Ta, Maică, ucenicii Tăi și mironositele femei. Și ne-nviază simțirile noastre cele sufletești ca să cunoaștem moartea Ta, precum ai făcut și au cunoscut, și zidirile cele nensupletite care s-au mișcat la răstignirea ta, cum te-a cunoscut pălharul cel credincios și rugându-ți-se, l-ai primit în rai. Dă-ne dar, Doamne, și nouă darul tău, precum ai dat atunci pălharului celor rău și iarte păcatele pe noastre pentru Sfintele tale pații. Și ne primește prin pocăință împreună cu El în Rai, ca un Dumnezeu juzitor ce ne ești. ne a făcut toți creștinii vii și morți, cum se roagă fie în toate zilele în Sfânta Biserică, și le lasă lor toate păcatele și îi pe ei de părăția ta și să vadă lumina ta și să mărească slava ta. Ne închinăm crucii tale, Hristoase, și zicem către dânsa, Mărire ei pentru dragostea ta. Bucură-te prea pe crucea lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, vedicând asupra Tatălui Iisus spătuit. Bucură-te, Tom, prea pentru că tu ai ținut rozul vieții, ce ne-a mântuit din moartea Păcatului. Bucură-te, toi, iadul și altare, ce ai format ușile iadului. Bucură-te, cei amflăteaste, ce ai deschis ușa raimului. Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii tăi surpat jos, iar pe prietenii tăi că împărățesc în cerul. Pe și tăi biruiți de puterea ta, iar pe creștinii ce se închină armas cu puterea ta. O răstignitul meu, Hristoase, câte ai făținit pentru noi, câte răni, câte stuitori, câte bat jocuri și necinste ai răbdat pentru tăi de adevărată răbdare. De aceea, cum putem noi să fugim de cruce, văzând pe Hristos este răstignit pe ea? Cum se ne pare grele chinurile, văzând pe Stăpânul nostru, că le iubește și le cere și le socotește lui de mare cinste? Rușine ne este cu adevărat din ne vom întrista de relele ce ne cu oamenii, sau de ispitele ce ne aduc diavoli, trupul și gândurile noastre cele rele sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropiem mai mult de El, pentru ca să-L slăvim și să ne pedeptim în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărire într-o împărăție a Lui cea veșnică. Și de vreme ce este așa, în și ne Doamne, postemerele ispitele și durerele, dar să ne înmulțește împreună și să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca să putem răbda toate ce tine s-ar întâmpla, pentru că recunoaștem că suntem neputincioși, de nu ne vei întări, ori, de nu ne vei lumina, legat, de nu ne vei deslega, fricoși, de nu ne vei face îndrăgnesc, răi, de nu ne vei pe în bun, pierdut, de nu ne vei ierta, rog de nu ne vei cu bogata și dumnezeia ta putere și cu darul Sfântului tale cruce, care ne închinăm și mărim acum și pururea și în vecii vecilor. O! Oh! Am harimita, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm sfințitul Arhiepiscopul și Micropolitul nostru Daniel și pentru toți Prati noștri cei Hristos. Rământ de toți tine, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mare orașul și statelor, și pentru astă cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Nește rogii ne trebniști cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iarte și miluiește pe robii Tăi, care stau înaintea Ta și care s-au pomenit, și toate dorința și cererea la să fie după voia Ta cea Sfântă, că nimai Tu singur bunile și știu al inimilor știți toate cele ce sunt pe folosul robilor Tăi. Problema ne-ci auzi ne și miluiește pe dânți ca și Doamne Dumnezeul nostru și ca un bun și viitor de oameni. Vezi-ne supărarea și mântuirea robilor tăi care stau înaintea ta și ridică puterea ta și vână de drag și mântuiește și scoate pe ei din mâinile vrăjmașilor tăi și ale tuturor celor cele le fac Rugăm-ne, si iau uzine și îi miluiește. Doctorul sufletele și a Trupurilor, cu umilință și cu zroberi de inimă, cădem între tine și susținând strigănție, vindecă durerea, asta mă duiește patimile și sufletelor și ale Trupurilor, obilor tei toți care sunt donați și sunt în pat de suferință, și ca un bunia toată greșeala, cea de voi și ce fără de voi. Trihită-i de grab din patul durerei. Rugăm-ne, fii, auzi-ne și ne miluiește. Bine toate tale, pe care și îmbelșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să te în doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe și ca un milostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Ce îndreptezi pașii lor caută tot Spre robii care sunt în călătorie Și iată lor Toate greșeala cea de voi Și cea fără de voie Binecuvintează-i dinăvoirea cererilor Ieșirile și-ntrările Călătoririlor le îndreptează Cu stăruințe te rugăm Auzi-ne Și ne miluiește Să noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne deja tuturor marginilor Pământului și a celor ce suntem mare de păcate. și milostive, milostive nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu și fie slavă, necăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duc, acum și Tura și în vece, vece, două oi prieasă duă deure ne noastră slaă fie nu de și si și sunt și a și curea și de și deci ora mi este, mi rește doar mirește adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurației Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață păcătoarei cruci, cu ale Sfântului, Marului, Mucinii Gheorghii, purtătorul de viruință și ale Sfinte preacuvioasă și mulți nostrui de Maicii noastre Farasteua, ocrotitorul Sfânt lăcașului acestuia, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri,